«Ой, пане сотнику, пане сотнику, зважували ви, зважували, рахували, рахували і на сам прорахувалися. Бо минулого тижня вас тишком-нишком заарештували, а зараз без зайвого шуму везуть подалі від рідних прилук. Ні, мабуть, уже привезли куди слід» і в напівтемному підвалі кат уже витягає з вас увесь підспідок. Разом із жилами. Ну то нічого. Сотник Ракович – людина здорова, не один допит із пристрастю витримає, перш ніж життя полишить його понівечене тіло. А що там кати дізнаються від нього або чого не дізнаються – це Івана не хвилювало. Він мріяв лише про одне єдине – зустрітися на полі бою зі своїм смертельним борогом Степаном, збити його з коня, притиснути до сирої полтавської землі і виплюнути просто в його зрадницькі очі. Ну, от і все. Наречену твою збезчестили московити, батька твого – закатують на смерть, а твоє життя зараз відберу я власноруч. І з цими словами випустити з нього кров, немов зборова, нехай цей негідник, цей пихатий, самозакоханий гусак подохне в Івана на очах. А вже потім можна буде покликати товаришів московитів і гордо заявити «Ось він, особистий порученець з особливо таємних справ гетьмана Яна Мазепи, якого наздогнав та позбавив життя на полі бою, особисто я. Ну, під час битви іншого виходу, ніж убити порученця, не було. Але про всі порученські таємниці можна довідатись у його батька. Це вже справа вмілого ката. Богданович мріяв саме про це – побачити на власні очі, відчути під своїми руками негідну Степанову смерть. Мріяв так палко, що навіть у вісні не раз бачив цю сцену, таку солодку його серцю. І ось лише за один єдиний крок до торжества все зривалося. На полі бою Сердюків Яна Мазепи не було. Тож, як він тепер здійдеться у смертельному двобою зі Степаном Раковичем – зіб'є його з коня, притисне до землі і потішить останньою новиною про старого батька, перш ніж зарізати. А може гетьман Мазепа зі своїми сердюками десь таки неподалік? Зараз би тільки роздивитись. Пришпуривши коня, Іван вивалився з битви, виїхав на невеличкий горбочок у бабіч поля і звідти, Через сивий серпанок порохового диму вгледів таки нарешті гетьманський почет. Його смертельний ворог може бути там і тільки там, тож уперед. Але дістатись до Сердюків було, звісно, не так вже й легко. Прорубатися в напрямку шведського обозу Іванові довелося не прямо, а забираючи все більше ліворуч. Коли ж майже дістався того місця, то зачув заклик одного, потім декількох сигнальних ріжків. Шведи відступали. «Степане! Степане! Де ти?» – загорлав Іван, майже втративши здоровий глузд від несамовитого розчарування. «Біжиш разом зі своїм боягузом-господарем? Ні, не вийде. Виходь зі мною битися, негіднику. Я тут. Чуєш?» Я і ти. Із подвоєною силою запрацював шаблею, не би весь сьогоднішній день зовсім не бився, а тільки підвівся з ліжка, вмився крижаною колодязною водою і був свіжим табадьором. Та де там? Шведські вояки здавали займані позиції, проте самовіддано боронили обоз ціною власного життя, даючи можливість відійти насамперед речі своєму пораненому королеві та його вірному союзникові старому гетьману Яну Мазепі, а отже і його сердюкам. Дідько б забрав їх усіх, тих, хто зараз заважав Івану Богдановичу здійснити найпалкішу за все життя мрію – зійтися в поєдинку з його особистим ворогом – зі Степаном Раковичем. Утім, як не кляв він упертість шведів, справі це жодним чином не допомогло. До Сердюків він так і не дістався. Скориставшись прикриттям, ті відійшли першими, виводячи своїх ватажків з-під потужного удару московитів. Ні, не судилося йому відібрати Степанове життя, насолодившись розгубленістю та безсилою люттю цього хвалька. Дарма Іван заздалегідь торжествував, дарма бачив віщі сни про своє торжество. Так думав Богданович по завершенні битви, коли пустив стомленого коня неспішною ходою у напрямку табору московитів. Коли побачив щось дивне, між чотирьох мертвих російських драгунів спиною до нього лежав загиблий чоловік у сердюцькому мундирі, а що як раптом? Похмурих думок, як не бувало. Зіскочивши на землю, Іван підбіг до трупів, що привернули його увагу, упав на коліна і різким рухом розвернув мертвого сердюка обличчям до себе. Так і є. Між порубаних драгунів лежав мертвим заклятий його ворог Степан Ракович». Як же вийшло, що шукав він його, шукав і не зустрів? Чом не він, а інші обагрили шаблі кров'ю негідника? І чому Степан здох, так і не дізнавшись про долю свого старого батька?